да давате разумно. Една сестра няколко седмици изпитваше непоносима скръп, без да открива причините за това състояние. Учителя й каза, Тази скръп е поради борбата между черната и бялата ложа. Но вие не се намесвайте и без да се боите ще имате вяра. За облегчение произнасяйте силни стихове от Евангелието, а именно Бог толкова възлюби света, че даде да сина своего Еднородна го, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен. Това е живот вечен. Да позная Тебе, Едина го, го Бога и Христа, когато си изпратил. Истинските поклонници на Бога са тези, които му се кланят с дух и истина. Да не се смущава сърцето ви, нито да се устрашава. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Казвайте. Да бъде волята Божия. Бог ще победи. Тези вътрешни борби, които преживявате през тези дни, са от духовете, които се борят за човешката душа. С тези мъки и съмнения, които имате, вие изпитвате състоянието на Ада. Същите духове, които са ви мъчили, са идвали вчера да ви изкушават. Два вида духове, светли и тъмни, се борят за човешката душа. Едните се борят за спасението, а другите да я е грамнат. И сиов се е случило същото. Тези, които са го изкушавали чрез приятелите му, са били тъмните. Зарадвайте се на това състояние на скръп, което изпитвате сега. Чрез вашето страдание вие вадите души от ада. Това е ваша привилегия. Когато изговаряте формулите, които ви дадох, за да се ограждате, прекарайте мислено дясно към ляво един светъл хоризонтален кръг около кръста си и друг от ляво към дясно, третия кръг спуснете вертикално отгоре и пред вас, да мине зад вас и да се затвори над вас. Не се плашете. Вашият род изплаща последна карма. Във вашия род са се родили умни типове. И на тях им е дадено да служат на Бога. Сестрата каза: Една моя позната мисли, че съм се раздала до капка. И затова съм се изтощила, и сега тя ме съветва да се затворя в себе си. но вие все още не сте работили достатъчно. Ей, сте раздали съвсем малко. Не бива да се затваряте. Раздавайте, но знайте къде и как. Винаги давайте с пълно сърце и то съвсем разумно. Сега гледайте да усилите любовта си към Бога. Ще устоите. Имайте търпение. Не се занимавайте кой какъв е. Не правете бележки на хората. И не се взирайте в техните погрешки. Изобщо не критикувайте. Оставете това.